Kassette 6, Seit 11, Hemmschach. Menasche hat sich nicht gekannt bei Ruhigen. Die Ablesseine, was man hat ihm getan, sind in ihm im Hals gestanden, in schickeren Gorgeln und gerissen sich heraus, wie ungesammerte Säuerkeiten, in einer verstopften Flasch. Und als Achmol, als Schindler, hat ihm kein Geld nicht gewollt geben, hat er ihre letzte Gelder herausgegangen wird, Die ältere Gülden von der Geld, wo sie hat den Streusack behalten, hat er rausgekriegen und verspielt in der Bäckerei bei der Gesell. Punkt der Säu hat er Sachen von Stieb rausgetrunken zu der Altwerkhändler und vergrößt und verkauft, zu geinen Schenk. Er hat scheinlöser Kleidl verschachet. Matas ist geladet, ich habe sie gekappelt und verhandelt. Er fülle dem Gülden mit Lümmengeld. Wo Schindl hat er weggelegt für ihr, aber Rommel war der Talmeteure, wo sie ihm geschickt hat, hat er beim Kind Eis genaht und vertrünkt ihn. Der Kleine, der Rommel, hat geklebt zu mennagen. Er hat liebgehabt, sehen ihn, wie er macht sich nahe, wenn er trinkt sich um, un. und die Sachen, die man kann, sich halten kann, bei den Seiten von Gelächter. Er hat liebgehabt seine Meinungen, was er ihm erzählt hat, in seinen Elendgäten, in seinen Eis gemitten, während von Menschen, pußabnem nicht gewollt kennen zu liebser schickris und aufgelassenheit hat er mit dem kleinen mebrummerle dem mit seinesgleichen gerät alles seine zories vor ihm sich ausgerät der kleinere leibedicker schwave a scheine von der teure wo ihm klappt im fremde um umsehne und schwere sachen kopern hat er mit aufgestandte eure lach der herr fette menages reit dazu hat er euch gekannt machen, der weiß allerlei, für die Menasche, überkehren die Augen, auf der linken Seite, stellen sich auf den Korb, nachmachen Hähne, Chazieren, Ziegen und Kätz. Heint hat er euch von Holz allerlei schöne Sachen gekannt, durchschnitzen, Schieferlach und Tischlach und Pferdlach erfülle, aber warum alle hat er mit Großheische Kaffee gegeben, dem Gülden, wo es die Mama seiner hat er gegeben, auf die Bazzuole, der Tal mit Teure, Und auch viele, als Vater Menasche hat ihm geheißen, er rausgegangen, er sei den Gass, er wegstellen sich in einem Winkel und beten Groschen bei den durchgehenden Geweiber, hat es auch Brummelig gerne getan. Es ist gewesen sehr komisch, zu, zu stehen im Winkel mit einer rausgesteckten Hand und riefen heuer, schenk der Groschen, ich bin auch nur um ein Juschen. Die Weiber haben ihm Groschen gegeben, gekriegt sie bei ihm. Andere haben mich über den Käppel geglädt, Dem Kleinen hat stark geweiht durch Rachmones von den Aronen, wo sie ernährt sehjub. Als er hat umgesammerter Sachgröschens, hat er sie auch weggegeben für den Menaschen. Für den Menaschen hat ihm etliche Gröschens übergelassen für sich und im Gehessen käufen sich Naschwerk dafür. Aber Romo hat gelegte süße Sachen mit größeren Appetiten und alle Sömmersprengerlichen Sein Leben, die Gepäne haben, haben gezwungen von Freit. Soll es nicht erzählen, der Mama in Herzen brummeln, hat ihm der Vetter Menage umgesucht. Dem Kleinen ist gefällig geworden, was man hat ihm reingenommen als Sorte, was die Mama darf nicht wissen davon. Er hat sich gefühlt, wichtig für die Erwachsenen. Als Schindel hat sich der Wiss von der Schreine, wegen ihr Kindsbeetchen auf die Gassen, hat sich übergelassen im Kaischen mit den Handeln und mit einem verhaften, unter dem Räufenstück. So hat sich die Hunde gerissen vom Kopf. das Kind geschlagen auf Menaschel mit den Nägeln sich geworfen Menaschel ruhig ausgeheert alles in die Reihe und kam schon weiß mit der Reuter irgend zu so fremmelin gemacht bis schon Sabe Saken Leitner hat er gebrummt da wegmachen mit der ord dicke Hand in amol ist er gut wild geworden und gemacht Skandalen stübt in Dorf in der Nacht wenn alle schreinen mein Holz sind schon geschlaufen sie hat ihm nichts gelass scheindel zu sehen Es hat ihr er geeckelt von ihm, von seinen triffenden Augen, von seinem Bronfengeruch, von seinen ganzen Aufgelassenkeiten und Triebkeiten. Menasches Wildgewehen von Zorn und Bageher. Mit deinem Selner bist du euch gewehen, er sagt sie, hat er geschriegen in der Nacht. Scheindl hat sich bei den Backen gerissen. Schweig, Menschen wollen hören, das Kind wird hören. Soll er hören, der Mamser, hat Menasche gemacht Gewalten. Soll er wissen, »Also ich bin ich seine Tatin, oder selber deiner.« In seinem Käse hat er Teller gebrochen, und auf alle Zuseindel sind ihre Schwester genommen in Züchstein, in seinem schickersdicken Bageher. »Sollen alle hören«, hat er gemacht, »Keule sind geklappt mit einem Fäustentisch. Ich bin ein Mann, und ich kann tun, was ich will.« Mit der Ekel hat sie im Zügel lassen, dass ich auf ihr soll sich einstellen. Nicht bringen kein Busch, es hat er steht. Aber Menasche, hat er ausgefühlt ihr Hass zu ihm, seine Upgenahrtkeit, und er hat genommen Klucken in der Nacht und seine Enttäuschung hineinversucht. Die Geschichte mit dem Sellnerieren ist im Gurnisch von Koperäus. Versich hat er auch aufgenommen die Smetene, und mit Naschen hat er geloste Säuermilch, hat er gebittert in der Nacht. Durch schreinische Wände haben Fäusten reingeklappt, verschluffene Keulis haben gerufen, Hey, stimmt werdet's dort, lasst schlafen bei Nacht. Kapitel 28 Konrad Lempitzki, der Chef von der Defensive im Warsche, hat für jeden Frühling vom 1. Mai zu neu aufgerufen seinen Leid und sei er ausgegeben bei Fehlern, wie er soll sich zu begegnen mit den Arbeiter, die sie demonstrieren auf die Gassen am 1. Mai wollen. Er hat sich als Sachsachen umgesucht. Erstens, was soll uns ein Häftler zu der polischen Sozialistischen Partei? Konrad Flempitzki ist allein jurenlang gewähnt in der zahlischen Zeiten ein Mitglied von der polischen Sozialistischen Partei. Er fülle ein Stittel Terrorist. Er hat noch gar sympathisch zu der möglichen Weihung seiner. Heute hat er weggeworfen, die kinderischen Nahrigkeiten und eine schöne Karriere gemacht. Der Chef von der Defensive in der Hauptstadt allein geworden ist, hat er nochals gehad als sach bekant und freind zwischen die Partei-Leid und die Professionelle Tour. Er behauptet er gehad der Recherz von der Partei-Feere, von der Älster, zwischen welches, seine Gewehren hiebschen, Deportaten, äh, Zanatoren und Heure Beamte. Er hat gewusst, als mit größeren Menschen darf man leben bei Schule, weil man kann kein Mensch wissen, wann sie kennen können sie der Macht. Es wird schon nicht einmal getroffen, als Menschen von der Partei sind zu der höchsten Stufe gegangen und es können wieder treffen. Der Ripper darf mit seinem Leben gut herausweisen und seiner Freundschaft. Er hat, er hat nicht gern gesehen Demonstrationen, er räute vorne auf die Gassen von seinem Sturz. und was das reizte Urme und unzufriedene, hat er von deswegen umgesucht seine Leid so sollen upietende Demonstranten von der Polischer Sozialistischer Partei nicht lassen kein Hohre fahren von sein Er hat gewusst, der Kommissar Lempicki als hotste Arbeiter singen revolutionäre Lieder drohen mit dem Tug von der Komme wo es wird kommen und reden auch für die Schlechts gegen die Polizei es ist nicht mehr bereit wo es jünglich reden In der Rämmelsen sind die Marschieren gute Patrioten, Katholiken, eins in eins, eigene Menschen. Die jüdische sozialistische Partei hat er übergelost zu der Gass. Er allein hat es auch nicht gechappt. Konrad Lempitzki weiß, als Gesetz, als Gesetz, wie lang das Gesetz, das Gesetz, wie lange das Gesetz verboten ist, die jüdische sozialistische Partei nach russiger Marschieren, darf er Lempitzki sich hinterwerfen dem Gesetz. Ob er die Studenten Und die Jingen von der patriotischen Organisation wollen allein mit steckensbefallenden Jüdler und seiner durchluftenden Beine darf sich Lampitzki nicht zerreißen, den Pelz. Die Polizei seiner darf sich nicht unähmen von den Jüdler, wo sie kriechen herum auf die Gassen mit seinen jüdischen Fohlen und Gesängen. Überhäuft, wenn sie kriechen nach Hause von der Ghetto und marschieren über die schöne christliche Gassen, hat sie Lampitzki Hat viele jüdische Freunde, mit welcher geht oft auch Hülle tun, in die größeren Restaurants, hat sie gemacht schön Geld bei Jeden, wenn sie darf nun kommen zu ihm. Halt Lempitzki, als Jiederlach darf nicht Griechen oben nur. Sonst soll sie sich marschieren, reißen die Hälsa und singen wegen Freiheit in seiner jüdischen Gassen und Gästler. In den polischen Gassen ist ein Stück kein Platz für sie. Emmis, Erelein, können sie das nicht verwehren. Das Gesetz, da läuft jeden zu gerne marschieren, wo man will. Aber wir gehören nur zu der legalen Partei. Aber als die Studenten schlugen auf solche Jüdler und brechen seit der Beine, ist er dabei. Sollen die polische Jüdler nicht mehr haben, amusieren sich ein bisschen. Die Polizei darf kommen spät, wenn die Jüdler schon laufen wollen auf alle vier Seiten. Starr streng. Ein Umbrach-Munistik hat Lempitzki gehessen sein, seine Menschen zu der Reuteleit, zu den Unhängern von Moskau, wo es vielen in Polen einfielten die sowjetische Ordnung. Du hat Lempitzki gehabt, das Gesetz auf seine Seite. Die Regierung allein hat verboten, die Leute zu weisen, sich auf die Gassen. Sie haben uns gefragt, und ja, war es mit seinen Fahnen in Lösungen. Und Lempitzki hat ungesucht seine Leute, so als ergeben Pfeffer zu schmecken. Nicht alle, wie sein Jüngler, hat er befreulich seine Menschen, schneiden wie ein Kräuter an. Leuten befehl, haben die Jüngler gesagt, schmeicheln nicht. Aber der Mädchen allein hat sich nach Lempitzke nicht benötigt. Heute die polische Journalisten in die Zeitung gehen und die Deputaten in seinem Heim haben geschrieben und gedacht, als alle Moskauer Unhänger sind jeden, hat Lempitzke gewiss von Praktik, also es ist weit nicht das so, als er sagt, Polak, ähmische Katholiken, seinen Umhänger von der Moskauer Ordnung und seinen Willen euch in Polen einführen die Sowjeten, seinen Ballonen zuzunehmen bei den Fabrikanten der Fabriken, bei den Prizen der Priester, Gieter und ihm Lempitzki mit seinen Leid stellen zum Wendel. Lempitzki hat seinen Feind gehabt, und die Leid, die katholische, Punkt für die Jiedler zwischen sei. Aber gewusst hat er, Es ist deutlich für ein Land, uns zu geben, auch die Menschen. Das ist eine schlechte Politik, uns zu geben für die Öffentlichkeit, dass nicht nur Jüdler, nur Ämste-Polagen, Katholiken, sondern fahre eine sowjetische Ordnung. Das kann bringen dazu, dass eine sachbäulische Arbeit der Empowerin, wo das Leben schlecht ist, für den Trachten nachzugehen in die Wege von seiner Brüder. Euch will die polische Presse nicht schieben kein rein polische Nehmen in den Berichten von der Arrestierten hätten. Sie haben lieber umzugeben, jüdische Nehmen von der Arrestierten, Feind vom Land, nicht kein Nehmen von Polakern. Und Konrad Lempicki hat das genümmene Betracht auf der Beratung mit seinen Menschen vom 1. Mai. Stillerheit mit halben Wörtern, wie für ein höherer Beamter von seinem Schnitt passt, hat er umgesucht seine Leid, so sollen Fußweiniger als die und Katholiken zwischen den Moskwerleid, noch die schwarzhörige und schwarzäugige Persönler. Ihr er versteht, was ich meine, Jüngler, hat er gefragt, guckend mit den grönen Augen und den gehörsamen Augen von seiner Leid. Die Jüngler haben verstanden Konrad Lempitz gesreit, und ich habe nur gehört von seinem. Es ist besser, zu schlucken die schwarzen Jäderlach in der eigenen wahnsinnigen Leid. Übrigens sind die eigene größere Schlägers euch für die Jäden. Als Lempitzki ist damit fertig geworden, hat er noch eine kleine Wohnung gegeben zu seiner Leute. Jüngler, hat er gesagt. Dem gekreiselten Chava Daniel kennt ihr. Gewiss, Herr Kommissar, haben die Jüngler geantwortet. Verlang ich, als ihm soll man nicht schäppen, hat Lempitzki befreulich. Seine Leute Schneid, wie ihr kennt, aber ihm allein soll kein Hornisch gekrimmt werden. Die Jüngler haben sie gesucht zu hieden, Chava Danil, und Lempitzke ist er weg von der Beratung zu der Kaffee aufs Theaterplatz, auszutrinken eine schwarze Kaffee in der Gesellschaft von etlichen mittlerjährigen Operatner, die es ist, wenn man Umhänge ihres gewählt. Nicht so lieb Liebschaft zu Chava Danil hat Lempitzke bei Freunden zu beschützen ihn, Lempitzki hat gehad ab Beis Harz auf Chava Daniel, wo es mit der revolutionären Redes und schönem gefliegelten Polisch häster ihm auf die Stutt, nicht nur die jüdische Arbeiter, nur euch die Polische überhäubt, wenn er zieht euch seine schöne Hand und weist zu Misrach. Noch mehr Harz hat er gehad auf ihm, wo es er als Geworna betaten sein, geschickt von der heute Leib. Wie viel eher Lempitzki hat sich nicht gelegt, in der Lenk in der Breite, ihm nicht reinzulassen dort. Wie viele seine Menschen haben die Reute nicht gejuckt, getrieben, arrestiert und gegeben, sie Pfeffer zu schmecken, haben sie sofort dem Chava Daniel seinen ausgefählten Sein verdoppeltat ihm gemacht. In der Häuptstufe Land, in seinem Stuhl, wo sehr darf sie beschützen und hüten, ist der Reuter Vorsteher Daniel durchgegangen, Und nicht nur gewählt von Jiederlach, sondern auch von der Sache von Polakern, ähmensischen Katholiken. Lempitz gehört sich geschehen damit. Es ist immer büschig gewesen von der Regierung, von dem Ministerium, noch mehr von der Presse, wenn man er hat gesagt hat, so gefällt es zu werden. Dazu hat sich aber Daniel Otto Siedl mit einem schönen Brunnen zerlost wie ein Sinkvogeln sein. Er hat einen neuen Eindruck von Interpolatien Reden, agitieren, Emmes, die Journalisten von den Zeitungen, der monen nicht kein Wort erfüllen von dem jeden schönen Red, doch wird ihm nicht mies bei jeder Gelegenheit wieder seine ständigen Reden zu halten. Er drückt sich auf die Reden seine, ihn lässt er versprechen in den Fabriken und in den Dörfern, wo es durchführt, als Sache von den Arbeiten, die geht vom gleichen Weg herüber. Zulübdem, wo es er ist, Deputat, treht er euch aus Verarbeiter auf den plätseren Gast. Er fuhrt von Stutt zu Stutt zum Sistel der polischen Bahnen mit Erster Klaas via Purels und versprägt seine hetzerische Redes gegen die Macht von Land. Die Regierung muss ihm noch zuhören für ein Gehalt, allein für seine Deputatenschaft, wo es er geht euch auf ein Reusgebend Proklamatio und er, Lempitzki, kein Gornisch im Tun, warum er es unberierlich ist. Dus hat lempitzken auf Sachbeisblut gemacht. Jedenmal, wo sei roten gesehn aufs Naad am Chava Danil, in Gass oder in Sein, hat er im Dermonten sein Durchfall. Itz, zum ersten Mai, hat sich der Chava Danil stark gegreit. Auf dem Theaterplatz allein, im Zentrum von Stutt, hat er gegreit schicken seine Leit und für sei Reden Frank und Freis seine herzerische Redes. Dus hat euch die Leute seine als Sachmut zugegeben, und sie haben sich gekriegt zum Jontef in größeren Massen. Also, als die Polizei vertut man als Sacharbeit mit den Leuten als schwere Muchumme. Dus hat Lempitzken sehr ein Beis Herz gemacht auf dem Sohne seinem, dem Chabadanil. Doch hat er umgesucht seine Leute, sie sollen ihm nicht scheppen, umgekehrt, sie sollen ihm hieden und beschützen von seitigen Unfallern. Wörm Lempitzki ist ein Mensch, wo steuig sich aus in Politik. Lempitzki weiß, als er will im Krieg mit der Säune, schneit man nur die kleine Fischlach, die Soldaten. Generalen gibt man nur Covid, a viele, wenn man nimmt sie in Gefangenschaft. Lempitzki haut von größer Leid, von Führer. Führer sind ein Mensch, wo sie, man kann kein Mensch wissen, wohin die Geschichte kann sie verfeuern. Es ist ein Stück Sicherheit auf der Welt. Alles ändert sich von nur dem Kommen. Das Rettetreizig mit einem schüttenden Gang. Der Rippe darf mit Vierer, auch viele Feindliche, sein vorsichtig. Die Massen, die alle Arbeiter einen halben Intelligenten sein, mögen wir schneiden von Kräutern an. Man kommt mit dem Kommen, aber den Vierer darf man scheuen. Ein kluger Mensch darf kein Mund verbrennende Brücken hinter sich. Lempitzke hat auch gewusst, als er im Kaber der Nilen geht, dass es heu ist, wir sollen unschlugen ein bisschen. Das war sehr gut gewesen, für ihn zu kommen ins Heim mit einem verbandagierten Korb und Dünnerung gegen die Brutalität von Lempitzkes Leid. Euch wurde er mit einem verbandagierten Korb gelassig über die Arbeit ergassen, für amortieren sich herausgestellt. und Lempitzki hat dem das vorigen Leben nicht gewollt umtun. Übrigens hat Lempitzki lieb, aufzuhalten das Gesetz, wie wir er als ein Mensch da tun. Daft, weil Otti hat sich halt in einem Beschimpfen, als seine Leute brechen das Gesetz, schlugen, ihn, in Peinigung, Arrestierte, daft, weil er, der Chava Daniel allein, halt in einem Bombardieren, in seinem Verbegegen Gewalt hatten gegen seinen Klassenfeind, Wird er im als Gesetz als Gesetz. Der Tyrann beißen als Gesetzesgesetz, als er betabt ist um berüehrlichen Land. Seine eigenen Agenten, welche Jenner beschmietzt dasoi, welchen ihm dem seine seien beschützen in ein Schloss nach Hohencrimmen. Punkt Wilhelm Petzki haben sich aber dann die Leid gegreift zu Mayomte und heiß auf alle nach mit der Bäcke, Daniels unhängen und verreire. Er hat nicht um sich gearbeitet nach mir, nicht um sich gepattert seine Nächte und Schreck und in Einstellung nicht, nicht um sich herumgerissen sich auf Müttingen und Versammlungen. Chavadanil, sein Chavadanil, der Vorsteuer von der gedrückten Geräute, sitzt und sei ihm, frei, ohne jeder Zäune. Er werfte der Alt der Welt seine feierlichen Feilen und rief den Sklaven nach aufzuwerfen von sich die Keiten von Knechtschaft. Theminat ist getont dort in Misr. Nachmen, er gefiel stolz damit und er hat mit Brenz sich gegreibt zum Arbeiterjontif, weil graver der Nil verdreht. Die Parteigegner sahen von salk in Leid, hab nicht gekannt durchführen seiere Vorstellungen sein. Die Massen sind nicht nur gegangen nach seiere verkaufte Feiere. Sie haben gehört der revolutionäre Rufen von seiere Haber Daniel. dem einzigen ähnlichen Vorsteher von der Arbeitendecke. Nachdem hat er gespottet von sich und der Arbeit der Kirchen Häuser gemacht von sich und geriefen sich zu sich, als er Sach seinen Tagge gegangen euch. Das Hals hat ihm mit der Sachstolz angeführt. Er hat gehabt ein Heilig in dem Sieg. Ich habe Daniel allein aus ihm gesucht. Und er hat gesehen, dass er den Vorsteher seinem Vorsteher auf der Demonstratie Heute ist es besser gewesen, nicht zu trug mit sich, keine Sache. Wenn man geht der Reise auf eine Demonstration, kann man nicht zu haben, keine belastende Beweise für ein Lampitziges Leid. Wenn man fällt da rein zu sein, hat nach mir gekriegt, ergesagt eine Wolfe. Wo sie hat gehalten und geladen in den Häusen geschen, kann man zu beschützen dem Chava Daniel, wenn die Sonne seine Wellen, Wellen schlägt. Mit einem eigenen Leben hat er gewollt beschützen, das Leben von Chava Danil, wie ein Getreier-Selner, wo stellt euch, seine unwichtige Brust geradei aufzuhalten, dem Kriegsfeier von der ganzen Armee. Er hat euch hübsch proklamatis verspreit zwischen den Arbeiten, dass er sich stellen in den Reihen gegen das Verbot von Lempitzken. Schon etwa ein Tag früher, vor Jontef, hat er in seinen Leiden verworfen als sehr kleine Feindler, auf der Elektrische Druten in die Gassen reutefeindlich mit den Hämmern zer nachmen und harzig Nach gelacht, seien die Wilhelm Pitzgesleit kriechen auf Leitwas und um machten sich herup zu nehmen, die künftig verworfene feindlich mit den Druten. Von der erste hat er so gestellt den Maifrimorgen auf dem Theaterplatz unartige gegeben, als die Gruppenseyre son sich versammelnen Zeit. Sie erinnern nicht auch aus in geschlossenen Reihen, wie es passt, warum es wohl gewinnahm ist, sich auszustellen gegen die Bajonetten von Lempitzkis Polizienten und Agenten. In kleinen Gruppen ist man sich zu Neufgümmel mit vorne behalten unter der Recklach. Mit Spitzlach hat Chawad Daniel befreulich, sich hereinzureißen in die Reihen von der feindlichen Polenischen Sozialistischen Partei. Er sterben muss, wenn man weß sein eus gemischt in de feindliche reihen soll man a reus in der eigene behalten vornen in a reus mit eigene losungen und redes damit wird man eufreisen dem feindlichen lager von innen feinig in euch obenner spitzel der polizei sie sollen nicht wissen wer es ist freind und wer söhne aber lampitsky hat bei zeiten von seiner agenten und provokatoren gewußt denn gaben wir Daniels Manöver ist in seine Leute zu gekreit dazu pinker sei haben die ordnungssäter von jenem jahr die arbeiter mit der rote schleiferlich vom rechten zart nicht zügeln lassen in eine sehr reihen mit stäcken in der hand mit revolvern afälle haben sie geheite fremde leute nicht allein zu lassen in eine wennige sehr reihen mit kreuze vornen in der hand als gesset ungeschriben mit golden euses proletaria von alle lende vereinigbar er, mit dafene euren zu der rede von de partei firen wegen proletarische achtes haben de demonstranten von beide zu dem gesiedel sich mit dem miestereit geschlungen sich mit steckens mit fäusten in a viele eriber geschossen zu sich von rebel werden Und als plötzlich hat Trevor Daniel flink sich er raufgehabt auf ältere Ohrens von seiner Leid, hat mit seinen Baratonstimmen auch dunner getan. Havarem Proletarier! Seine Lempitzkes Menschen gleich ausgewachsen und genügend Schneiden in Trevor Daniels Leid schlugen mit alles, was sie haben in der Hand gehabt. Mit Kolbis, mit Händlern von Revolvern, mit polizeisches Steckens. was die pulsierenden hab nicht erschlagen haben der ordnung zieht dazu gegeben schneid moskau haben keules gerufen etliche zu viele leute haben durchaus gewollt dem redner allein un lernen aber lenpitzki sergeanten sind bezeitens gewener um ihm und wir lewentow im gehaft auf der hand aber daniel hat gerissen sich mit der fäusten geschlagen in die gigantische peineme a vielen mit der negel getrappt wir freu »Lasst mich zu der Demonstratie«, hat er geschrieben, »Lasst mich Spitzels«. Die Agenten haben sich nicht verteidigt. »A Droschke von Herrn Deputat«, haben sie geriefen, wie immer reingesetzter Droschke, herumgeringelt von allen Seiten, keiner soll ihm kein Schlecht zu tun. Die bewuffenden Leute haben geschluggen die entläufenden Demonstranten, arrestierend jeden Schwarzhürgen und Schwarzäugigen von seinen Männern und Weibern. Kein Moskve, kein Palästine haben die Studenten und die korporantischen Hitler geschrien zu der Arrestierte in der offenen Lastwirkens. Mit einem zerklappten Kopf, einem verblutigen, ist Chavanachmen ein Reuss, ein Freier von Lepitzkis Leid. In der letzten Minute, wenn eine agentische Hand hat schon in seinen Achsel umgehabt hat Nachmen einen flinken Dreher Reuss gegeben und ein Reuss geglückt sich von der Netz. Im ersten jüdischen Hauf, zu welchen er hat er greift, hat er sich hochgestellt beim Krampfwasser, durchs Blut vom Körper umgewaschen und mit der Pollen vom Räckler umgewischt. Der Wund ist nicht gewinkt an Tiefe und Nachmittag hat sich der Wund nicht stark gemacht. Er hat noch gehört als Sacharbeit dem Tag. Sehen sich mit Raveyrem, kann er zu wissen, wieviel von Seierig ist sein Verhalten geworden, wieviel verwundet. Außerdem hat er noch gedarft sich erreich haben in die Kegnerische Reihen, in seine Saalen und in den Teaters, wo sie halt nur auf seine Mütter gehen, ja da zu verspreiten Proklamaties und auch aufreißen seine Redner. Punkt für Nachmittag der Bäcker hat man sich an der Warschauer Einwohner energisch gearbeitet in dem Tag vom 1. Mai. In der polischen Redaktions haben die Reporteuren mit größer Eifer beschrieben, die Mokume, wo es die Polizei hat gehört, auszustehen gegen die jüdischen Anhänger von Moskwa, ungebendig die, die jüdischen Nehmen von der Arrestierten. Die Nehmen sind ein Gewinn als Sach, und die Reporteuren haben auch nur gehört von den Schuers, für welches sie haben genommen zu zehn Groschen für jeder. Sie haben der Fall ein Pitzchen geläubt, als Sach ein Klammer ihm gegeben, wie er hat lieb. Lampitzgesindlich um haben sie auch bei dem Tag gearbeitet. Sie haben gegeben, dem Moskva Pfeffer zu schmecken, wie sein Chef hat geheißen. In der größeren sowjetischen Ambassade hat der Ambassader und seine Beamte aufgenommen, die Pressemenschen, die heute Beamte, die Covid-19 vom 1. Mai, wo die Beamte haben getrunken, schwarze Kleider, ihre Weib aus seinen gegangenen Seiten, seinen Schulen, mit tiefe Dekolten. In der Größe ausgeputzte Saal behungten mit Bildern und berputzten mit persischen Teppern. Seine gestanden umgestellte auf Tischen russische Weine in Likärung, Bronfen, Salerlei, Papierossen, Kaviar und silberne Fässerler. Die Presseleit, was auf Novus verändigt sei ihre giftigen Artikeln gegen die Moskau-Demonstranten, die Sonnen vom Land, haben beleuchtet seine Wunsen von der Geschmack der russischen Kaviaren und Schnapsen. Wunderbar, Exzellenz, haben sie gemacht Komplimenten dem schmeicheldicken Ambassador. Der Ambassador, ein ausgeputzter, ein süßer, hat sie rekommendiert, die neuste Papieroffe von Sowjetland. Probiert sie, Joyce, meine Herren, hat er gesagt mit Gastfreundlichkeit. Ich hoffe, dass ihr werdet sehr liebhoben. Der Kommissar Lampitzka-Lein ist herumgefuhren mit seiner Leit auch um den größten Sowjetenbindien, Achtung zu geben, als die Studenten sollen nichts demonstrieren gegen die Ambassade. Servus, Redakteur, hat er begrißt auf dem Wiener Steiger, wäre er es es gewohnt gewesen, in Galicien fahrt die österreichische Zeiten. Jeden Journalist muss es zugefuhren zu der Ambassade. Gut gearbeitet haben, feinem Material zugestellt der Presse. »Glänzend, Kommissar, haben die Journalisten ihm geläubt. Wir haben ihn sehr schön behandelt, erfahren. Als Sache Reklammer gemacht, hat er Fotografie euch gegeben.« Lempitzke ist sich zugegangen in Süßkeit. Er hat schon gewartet mit Ungeduld, zu sehen die Morgenzeitungen, wo es wellend sein fuhr mit seinen Numen im Bild. In der jüdischen Gassen hat Nachmann ein Verbandagierter geschluggen sich mit den gegnerischen Parteien aus seinen Mittigen. Diener von Kapital, hat er gewalte wird, verkäuft ein Schummes, Reaktionärung. Mit jedem Geschrei mehr, hat er gegläuft, reist er als Meer rup, erzielt von der alter ungerechter Welt und beut zu, an nahem Fliegel, zum größten Binnen von der komödieke gerechter Welt. Zum Morgens, hat er Daniel gehalten, feiert er die Rede in Seem, gegen die Brutalität von der Polizei. Eine ganze Nacht früher hat er gegräte Rede seine, die schönste Werte ausgesucht, eine Welt mit Zitaten von großen Menschen reingepasst, als sie er so bleiben, ein Dokument von der Geschichte. Er ist allein geriert geworden von seiner schönen revolutionären Rede, sicher gewesen, als Joris allein, wenn man er bewundert in Paris am Ur, wollte keine bessere Rede nicht gehalten. aber keiner hot sei reden is gehört de deputaten von der rechte bank hobn geschrien gefeift gelacht hot schaverdaniel hot gerät im schönsten polnisch a viel besseren von sei hobn sei nur gespennt sei reden nur gekrind mit der jidischen komischen akzent und geschrien ei wei meusche vor kan jalsch lei kein vaht am seiem nisch gelost hausreden Und er hat gemischt reinreden sein schwerer, ausgehoffeter Drusche des Stenografistges in den Euren rein, der einzige Zuhörer seiner. Er hat aufgehoben seine Hände zu der linken Bank, wo die polischen Sozialisten sitzen. Er hat mit sein Parteicherspornis gehabt und er hat sein Gewalt erlangen. Der, der Zeilen sei die Maße, wo seine Kontrarevolutionären Verkäufte in Schummes, Diener von Kapital, Maschrim un provokatorn ze zenen. Die rechte Bank haben aufgeheert tummeln, scham so gebaut heiren dem Mohammed zwischen de Reute zwischen sich. Hey, die Reute wasche sich de schmutzige Wäsch, seid still haben de Vierer von de rechte beruhigt seire Leid. Aber de linke Bank sind bei Zeitensgewein leidig. Sie haben nicht gehad gereicht, de linke Bank zu sein bei der Aufstimmung wegen aber dernis in der Platz. Nicht sie haben gekannt Stimmen gegen seine Vorwürfen der Polizei. Nicht sie haben gewollt Stimmen von seiner Säune und zu seinem Bezeitungsaräusch zum Restaurant in Sein. Herren Deputaten, wir haben heute gehackt, wemplach, heute blonde, ungekarbierte Kellnerung von Sein Buffett, ungesagt absurde, die tummeldicke Deputaten, die sich alle mit dem Hut reingelassen haben, Aber liebt a beliebt mago fahrapolischen mogen gaben wirn wempler haben sie de dete pataten in der gegem reisch gehackte wempler gaben wirn kapitel 29 als kranke hat er viel danenderen knir leib versuche kim von ihr zusammenbauen mit nachmen hat er zu merchten stark von herz verhab v umruhigkeit dannoch hat sie da viel Flammen in den Backen, wie sie wohl so geschämt für sich allein. Bald hat sie da viel Stolz in sich, wie jede Mutter, was drückt ein Kind in ihr Leib. Ungeduldiger für jeden Tag hat sie ausgekickt auf Nachmittag, der halb stolz und halb erschrocken und so sogenannte Besuche. Aber Nachmittag ist nicht gekommen, nicht bei Tag, nicht bei Nacht. Und Kahnke ist gesessen, an Unruhege beim Fenster und sich zugehört zu der Treppe, Sie so weit nicht der Heir Nachmanns tritt. Sie ist gewein unruhig wegen Nachmannen, wo sie herkümmt nicht erheib. Sie ist gewein nicht schräg. Sie ist nicht arrestiert amohl. Der bläuse Gedanke, dass er soll arrestiert werden, jetzt, wenn sie darf, wenn man so in Leute kommen, wenn sie drückt von ihm, ein Kind in ihr Leib hat gemacht, klappen schneller ihr Herz. Sie ist euch beißt gewein auf ihm, wo sie erlost sie allein ganzer Tag und Nacht. in ihrer Einsamkeit und nicht ständig vertun in seinen parteiischen Arbeiten. Auch viele Ärzte, wenn sie heute mir so wichtige Besuche überzugeben, ist er ein Stumm mit ihr. Sie ist nicht gewesen mehr die eigene Schamke, was früher, die Schamke von Arbeiterklub, wo sie heute Nachmitteln reingezogen hat, wie noch sie sich zu neu gegeben hat mit ihm, in einem kleinen Stiebel sich reingezogen, in Eingekäfte, ein bisschen Uhr mit Sachen und Keilen, ist ihr der ganze Klub mit allen Reden und Diskussionen auch aus dem Kopf. Wie man wohl von dort auch ausgewaschen. Der ganze Gedanke ist ihr rein in der Stube. Mit gelassener Pinklichkeit hat sie zugebetet das Bett, ausziehen dich alle Knätschen in der Koldre. Sie soll liegen wie ausgegossen, ausglättendig alle Kischler. Sie soll liegen Wuschscheine. Mit großem Fleiß hat sie gescheiert den Eintäppler, also, also so ein Glanz und Verreinheit, geputzt die etliche Porzellane-Tellers und auch ausgestellt sei in Front auf der Polize, so ein bescheinendes Stäbel. Mit der selben Fleißigkeit hat sie genäht und gezürbt nach dem Wäsch und Socken und jeder ausgepresste Hemd mit der Reutbänderle umgebunden, wie sie hat es gesehen bei anderen Weibler nach der Kasse nicht. Nachmittag hat er seinen Kranken nicht erkannt. Er hat geredet mit ihr wegen Parteisachen, wegen seiner Rassnischen, mit den Gegnern. Sie hat ihn geändert wegen Stubrefeizien, wegen einer neuen Tischerlei, wo man nichts kaufen darf. Er soll sein, wie eine Fotografie wegzustellen, eine Winschkarte wegzulegen. Als er hat sie gerufen, zu einer Diskussion, zu einem Meeting, hat sie ihm geändert, dass er sich vorhängig vor dem Fenster rausnehmen darf. stricken und zerwenn nach meines gewohnent täuscht ein stadt hob ma hawarte ein eigener mensch wo so sich freie mit seine segen und sorgen seine sorg hat er gehat a balbart zwaibo wo zakop liegt dir er in de täplach und de vorhangler bei sein ganzer lebe ze hier hat er sie und nicht gekent meuchl sein er hat so euch nicht verstanden nicht erkennt in ihr die hanke von amol von arbeiterklop Er hat sich mit ihr nicht gekriegt davon. Er hat jetzt eingesehen, dass die ganze Kochen in der Schere früher nicht mehr gewöhnt als eine Fantasie von einer jungen Mädchen, einer balbatischen Tochter, wo es sich ein bisschen tummelt, wie lange sie ist, jung ist. Und bei der ersten Treppler vergesst sie in allem. Das hat ihm wehgetun, nicht umgestanden ihm, aber kriegen sie zu liebdem seinen Stofferfuß, Er hat sich beteuert in seinem Bewusstsein und allein gegangen seinen Weg. Aber Hamke hat nicht nur allein nicht gewollt gehen in seinen Wegen, noch auch ihm nach einem genümmen Wegreißen von seiner Arbeit. Schwere Reisernischen haben sich ungeheuert in Nachmens kleinen Stäbel, wo Hamke hat es ausgehangen mit Schmachtes und Eisnerzen, angestoppt mit Tischler und Polizkler. hat Schnachmann nicht getrunken wie andere Bäckers, keinen Kurdenhand nicht genommen, hat er sehr wenig heimgebracht auf Pernusse. Tag und Nacht sind seine Sammlungen in der Parteiseinigung gegangen, Sammlungen für Wahlen, für die Parteipresse, für Stützenpolitisch Arrestierte in den Turmes, auch jetzt allerlei Aufzahlungen von dem Verein, von anderen Organisationen, hat Schnachmann allein getrunken, Er ist umgegangen mit vollen Käsen, Billetten und Kuponen, wo sie hat verkäuft, jeden, wem er noch hat, ungetroffen, hat er allein der Erste seinen Beisteuer auf jede neue Sammlung gegeben und breit gegeben über seine Käufes. Ein Heimbringchen pflegt er gezählte Gülden, von was Scharnke hat kaum gekannt, zu neustüge wie in die Woche, ob zu und ihre Geld in Auskümmen mit ein bisschen Essen. Nicht sie hat gehört, vor dem Wissabuch über Geschirr zu kaufen, nicht sie hat gekannt, auf dem Wissabuch auf Käufe und Stiebereien, zu dem Wissabuch hat sie als Sogezeugen. In Schreie ist sie dann noch ausgegangen. Punkt der Soge hat sie nicht gekannt, auf dem Wissabuch auf Käufe und Verzeichnungen auf Kostüm erholt. Er ist gegangen, Schlechtung getrunken, und ihr er ist auf dem Wissabuch von der Weibler des Schreines, mit welchem sie sich zu Neufig kämen, und gerade wegen Sachen und Wirtschaft. Die Weibler haben sich berühmt mit seinen Sachen, die sie kaufen, mit den neuen Kleidern, mit den Mäbeln und Stieb. Andere von ihnen haben viele gehabt, zu weisen, kleine Stückchen zu sehen, wo seine Männer, Balmeluches, haben gekauft. Haben einen goldenen Finger, eine Broschkele. Die Kanker hatte gar nichts, mit dem sich zu beweisen. Ein Gehirn mit den Reinketten in den Stiebern, mit den Zatzkissen und Neusnerzern, wo scheinen er oben von jedem Winkel. Punkt der Soi ist nach dem keinem und nicht gewöhnen Stieb, in Zeit. Allein hat Tramke gemisst, ob es in ihrem Mittag, in einem Winkeltisch, wo es nicht gehabt hat, keinen Traum und Sinn. Das Essen ist nicht bei Kümmenir, allein im Pustenstiebel. Also ist er euch mit ihr keinem und nicht gegangenen Nergens, nicht zu ihrer Chavetes, nicht zu ihrer Kräuven, Sie hat sich geschämt für die Gräufe mir jedenmal, wo Sie haben sich gefragt wegen ihm. Er besägt mir ihm, käme nicht mit ihr, haben Sie gesagt mit der Schade, wo Sie es, er schämt sich mit uns. Also ich sah euch in Stieb, wo käme nicht gewähnt, kein Jomtef, kein Schabes. Hanke hat sich ausgewähnt, die bläuhe Augen ihre, einahlein, ganzer Teigenstieb. Gott sei hat gedenkt von der Mädelsche Zeitung, Von der Rede ist es mitgegangen, als Arbeiter darf nicht halten, die Palabatische im Teufel. Hat sie gezeugt zu der Heimische im Teufel. Und alle schreinischen Stüben herum haben die Weiber Lichtung gezinnt und jeden Freitag von Nacht. Männer sind nach Hause gekommen von der Arbeit, bei gegreiteten Tischen sich gesetzt. Gäste sind gekommen. Bloß bei ihren Stüben ist gewohnt Pust und umgekehrt. Es hat gejuckt auf ihn, und sie hat es nicht gekannt trugen in sich mehr. Tischeboff ist dumm zu stüb, hat ja. sie gehabt, als der Nachmann, wenn er sich reingefallen, wie er der Haare in den Häusern, kein Freit, kein Jumte, wie bei Leuten. Nachmann hat es nicht gekannt, Herr, bei seiner ganzen Liebschaft zu Kanken hat er solche Unbewusstseinsgeräte nicht gekannt, vertragen. Brüche hat er gefragt mit Kass, Soll ich dir öfter kaufen, leichter auf Schabbis, machen Kiddisch von dir und singen wir es, ha? Doch ja. die ja. ja. Schamke hat gar nicht gefühlt im Umsinn von solchen Sachen, hat sie es nicht zugegeben. Wir sehen doch nicht, hat sie gebetet, alles geht dich um, nur no, nicht zu stüben. Zum Wifeltenmal aufs Neue hat Nachmitt probiert, zu reden, sie wie ein Mal, wenn sie fliegt im Agitieren in den Arbeiterklub. hat er sich jetzt agitiert vor der Sache seiner. Was für eine Welt hat man solche Kleinigkeiten wie Kleider, Sachen, Essen zu der Zeit, gehen zu Gast, im Vergleich mit der größeren Arbeit zur befreiende Welt von ihrer Keiten. Was für eine Partei hat man die alle kleinlichen persönlichen Vergnügen und balabatischen Bequemlichkeiten gegen dem größten Ideal zur befreiende Arbeit von seiner Unterdrücke, in eins auf ihren Ackernläden auf der Welt, wie man hat es getan, dort, in Misrach. Milchom ist auf der Welt, Milchom ist zwischen Klassen, und in Milchom ist es ein Stück Zeit für Soldaten, zu suchen welche Gelegenheit und Essen zu der Zeit, nur zu halten, die Bixen haben, gerade gegen Säunesfestung. Nachmittag hat man gerade mit Hitz, mit der Überzeugung, wie er es gewohnt gewesen auf der Mitte ging. Er hat geglaubt, in jedem Wort, was er hat er ausgesagt. Kahnke hat seine Werte nicht gehört. Verwusst darfst du gerade einer allein Sorgen verallmen, hat sie nicht verstanden. Und wollen noch Arbeiter in Höfe. Von deswegen haben sie einen Sinn in der Stühle, die Weiber. Nur, du bist Kohl's Bock, willst die ganze Welt versorgen. Noch nicht sehr. Nach meinem Platz geworden, hörte ich direkt von Chanka Schmuel. Und dus suchst du, Chanka, allein aber wussendig am Ort, hat er gefragt, gedenkst du in den Arbeiterklub? Chanka hat er für nicht gewollt hören, wie man will nicht hören von kinderischen Nahrigkeit. Nur schön. Nur hat sie sich getummelt am Ort, wie alle Mädchen in ihrer Jungen. Aber dus ist gewinn freer. Wenn sie es noch an Mädel gewesen und in ihrer Buche, jetzt sind es ein Mann und Weib mit einem vierten Stub. Ein Stub darf eine Sache, Wäsche und Kleider und Sachen allerlei. Mann und Weib dürfen sie auch zusammen sorgen wegen der Tachlis, gehen zusammen, verbringen zusammen. Also, ihr vierte und alle heiße. Eine Sache von ihren Arbeit ist, haben euch gedreht sich in die Klubben, auf Demonstrations gegangen und... Auch Seirebücher haben, haben sich gekühlt. Aber wenn wir so haben Chassene gehabt, haben sich die alle kinderische Sachen weggeworfen. Und geworfen Menschen. Sorgen sich wegen der Stube, wegen Pannusse. Es sind Menschen mit Menschen gleich. Haben sich in sich einen Sinn. Und auch sie will leben wie alle. In Ruhe, zusammen mit dem Mann. Ein Stück in der Nacht allein sitzen. Kein muss dem Mann nicht sehen vor die Augen. Und auf viele die Nacht ruhig nicht überschlafen, schrecken sich bei jedem Klünken teuer, zu der Polizei kommt nicht mit revistischen Suchungen. Sie will es nicht mehr, der Milchumme hat sich geendet, Menschen leben zurück wie Amol, und euch, sie will leben mit Leiden gleich. Mehrach muss es auf sich allein und Tränke gekriegen, wenn sie es Vergangenen trugen. Für jede Weibel, was will halten, den Mann nun zu sich zubinden nehmen, hat sie geglaubt, als jetzt wird er sich ändern und wäre ein Mensch mit Menschen gleich. Sie hat darüber mit Ungeduld gewartet, er soll heimkommen, sie ist als Absur im Unzug. Sie hat nicht geliebt, sich schlafen allein, für meistens nicht, noch gewartet auf ihm, bis er wird kommen. Mit weiberschen Keindlach hat sie sich gepäschet vor ihm, wenn er später heimgekommen ist, und der Eugen nimmt gekügt, getullet sich zu ihm in Bett, mit der Weichweiberschleip in seinen harten Körper sich eingegessen. Weiß nachmen, hat sie geschäbt, schon zutulendig seine harte Hand zu ihr Bäuer. Wir haben ein Kind, ich bin sicher. Anstatt freuen sich, wie sie ja der Wart von ihm, ist Nachmen erschrocken geworden und die Hand wie ein aufgebrühter erweckert. Weiß das Kalle machen, hat er stillgerät, ein Stimmes kam ge. Hamke hat dann statt anführen euch sich voneinander gewandt in der Steller nach. Nachmen ist geblieben sitzen auf Verstein oder. Hamke hat er gerät, du weißt, wie ich wohl weltum mein Kind. Du weißt, aber mir kennen ist die Sturm. Hamke hat gezittert mit die Achseln, mit dem mädelschen Nage der Achsel. Nachmen hat sein Mädehand der Fererolf gelegt. No wil verstein Kern er gehört der Gret. Ihr gehören ist zu mir. Ich kenn zu jeder Zeit das Tiert wären. Ich bin in am Grumme in me Grumme mit der kapitalistischen Welt und in am Grumme ist nicht Stück an Zeit für Kinder. Mir um Kindern der freie eusk gekämpfter Welt. Sof seit 11 Hemmsch seit 12.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 Also ihr wilt her noch reddende Bücher seid also gut und habt da guck auf inser Webseite auf www.jedesbuchcenter.org www.jedesbuchcenter.org ich bin ihr scheier scheffer a schönem dank für'n zu hören sich you've been listening to another of our reddende Bücher jedes talking books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 for reading the passage I am Isaiah Schafer a shining thank thanks for listening